Як швидко за допомогою продажного міліцейського начальства Путилін натрапить на мій слід? Як вберегтися від пазурів таємної організації, яка настільки могутня? А як Путилін, володар четвертого за чутками статку в Україні, немов школяр, який заліз у шкоду, виправдовувався перед представником ордену? В цьому було щось. За цим стояло зло. Одна лише думка, про яке перетворювало тіло на лантух, напханий ватою. Я зупинив комп'ютер, витяг дискету і важко підвівся. Олегу? Той залишив дівчину і підійшов до мене. Ти закінчив? Мабуть, у моїх очах було щось таке, що змусило його відвести погляд. Він нервово посміхнувся і пробурмотів. «Схоже, ти дійсно вскочив у халепу?» Добираючи слова, щоб не образити його, я сказав, «Зроби все так, як я тебе про це прошу. Це не грав карти, це дуже, дуже серйозно і небезпечно». Якби я раніше знав, що на цій дискеті, я взагалі тут не з'явився б. Я фактично підставив тебе. Вибач. Та що ти? Не перебивай».